بزده سبا دعوه لشیجی دا حال چه کمدنو پشانده حال در رو ایاده او حال در خوب دی دا, دا غی مخ که سبکتا تیم مده دا دی خوب د دنیا کې څه دی بس نړۍ در را پاسي خدای خوند نه را دل بغیر د قیامت نه نشته د قیامت نه بغیر چې کوم نه نو د هغه خوند نه پاسي دل نشي فهذا المبتلى في الرؤيا غير انها رؤيا لا يغصت منها الى يوم القيامه د دې خوند د قیامت مخکې به راته دل نشته دي صاحب الرؤیہ لا یورف فی رؤیہو انہا لم تکن اشیاء خارجی مخ کے منگا حاصل کیوئی لیو چھے او خوب والا خوب بھی نی ماغت ادا پتا نی دغه شانتی چې کمونو د دا دادکم برزخ کې چې یو سړی له سزا ورکول کیږي نو دغه دا محسوسه یې گنی چې دا مار سي دي نو دا خوب ولدی او داسې زموه هم نه بلکې هغه خصه یې محسوسه یې او تکول ورکی او دړ وتم سيږي حاصليږي شاته دې دې یو جمله ذکر دا دیر خیمتی جمله دا او دیر تا پیکر د خلکو از آبی قبر و غیره کشی اشکالات رازی واغد دیر رازی چوی مار دی لړم دی ورد دی دا مار لڑم ورد د خارج بدن جده ایسا بید ینه د انسان له جدای حسابي بدن له کدا خلق د انسان دې ستوي دې بدن ته وي او بیا ماران خارجي نو نج خارجي مار راغ او دې بدن له څور کو ټاک ور کو وې څنګه چل له دوه لشت کته زايدي او دا چې کمنو مغدل ته مار نیو نو لړامو نیو دا بدن وینو او د مار نیو دلچه کندو ور نو وینو دد گل نو وینو دا خبره حل کړه یو داره چه دا بدن خو خاور کې دو سرس شو ختم شو حالا ټول چیزینو په اصل انسان باندې دي او اصل انسان څه شي دي روح ته او داมารان ولړمانان چې کم دي دا خارجي ني دي دا د داغه خپل ب عمل نماز جوړ شوی حضرت مولانا عبدالرحم الله تعالی امداد الفتاوی کی او ځای کې ذکر کې مقدمات د عذاب قبر د 파ره نو په مقدمات د عذاب قبر کې غو مقدمک دی او هغه دا دی قیمتي چې الله قادر دې پدیبان دې چې بغیر د مارنه په انسان کې د مار د پیدا کی لکه مار تک تنوي او درد دي چې اوي د مرغي لکه اوس موږ کله کله وایو چې مې د سوزي داسه د غړا رواني سوم بڑا سره رواني نو یې رووي وسو زولم دي مرچ کې سکړم اوس وسو زولم سوزې ديلې ولکه ورنشته او د وور درد څخه محسوسه وي ورګې نه وي او سړې وې ستر مېدا شوګيږي لکه چې چا ول غرګي سکړي راخلاص کړي نو هرګیشته نو د غرګو دردو شتا الله تعالی قادر دی چې د مار د خارجي مار نه بغیر په انسان کې د مار ټکس کی پیدا کړي دغه مقدمه مطلب او د دې ځای مطلب دا دی چې د انسان روح ته نو دا خو اصلسه دی انسان چکم اعمال کریو نو د د انسان چې کوم اعمال کړي وو نو دابددن دی تې او د اثرات د بدن د وجه نهدي محخصوص کولی نه د کمه دروغلي وو د د دروغ یوخاب ب د د غبت یو خ دردو قرآن مجید ویلی دی ای این یا اکول لحم اخیهی مائیتا دامانشو محسوسا ولی شمتیامی کردی و دا حق پزائی کی نو مست سیلی لحوش و جان اقرا پا حدیث کشتا خودا غمار ما نشو محسوسا ولی گنینو دی مال دی دنیا کم تکرا کردو چه کم شمتیامی دا حق پزائی کی ما کردی و دی غی مار مال و سم تکرا کردو خوما نمحسوسا ولی دغه مرکه مثال وله مخدرات لکسړیچي نشيستن واهلي وغاښتي وباسي دا د غني شهر راغ درد نه کوي خو د نشيستن د وجنې د محسوسې نه ابدان مخدر دي ابدان څه شې مخدر دي د دې د وجنې موږ دغه ګونه او تکلیف نه محسوسو او دا غني کو خوشبو نه محسوسو شهره کله دا حجاب لریشو دا حجاب لریشو نو اوس به احساسات سشی شروشی دا خارجي ماران ندی دا ماران مازان سره دل تنوړی دی دا خارجي ګلو نه دی دا قزما د اعمالو سدی ګلو نه دی لکه څنګه چې نایم خوب ویني مثال ونه که شوګنه لکه څنګه چې نایم خوب ویني څه خوب ویني او هغه چې ګمندنو د مار تاکس کوي مار ویني د مار تاکس کوي ما سوي کله او خو ویني او راشي به د باندې شي د پات کوي نه کټ مات شي نه دی وښليږي او داغه نه خبري هغه باندې پجيمي کې خولي راغلي په ما اوښه شویو ماس شوی او خو خاريزي نه مار خاريزي دي او ته دمر منډي والی د دې نه خو نه دوم را ستڑی خوب کی وی که نوی اده کٹ دا خوزی دلیمو نئی کامبل تیم نیروان شوی اد دوم را من دیوالی اوی پو جان را پسی شوی پا خدا یکی نوکا پو جان را پسیم شوی دا زیم کڑی پا شوی اومی اده اقا پا کامبل دی خو پروت پا دی اس شی کی تغییر ندی را غلی شاہ سیب دنیا د خوب و دا د دا خوب فرق ذکر گئی دا لګښت دا خوب کې دا خارجي ندي صرف د دقه شانتي دا خارجي ندي نسته ندي خارجي ندي خو دا نه دګینې نو چې په مون غفلت راغې نو مونږ دا سيزونه سکړه دل حالت په ویخه محسوسه ولې لکه اوس دقه شان د سړې ناشته او دځ یو کراسکو وی لا لا وله وی په دې په کې مې کراسول کچې مارچ چلم په ویخه محسوسې کنه محسوسې بیا درد محسوسې کنه محسوسې د قشانت د قبر حالات په وخ خو خاار نه دي خارجي مار نه دی خارجي لړم نه دی خبره باندې پوه د دی وجه نه دی عالم ته عالم رویا نهوي ل کېږي چې نه د خوبونو عالم دی ددي وخې خوا دردونونه خصوصولدي خو د خارجرج نه نه ديه نه دي خاار نه نه دي دا دلته کې د قشانې البته چې کهله قیمت شي که نبیاب ده خارج نشي بیا به هغه اعمال خارج ته سشي ووزي دا ورته دلته تیاري اول ته ووزي نو نه کمله لا کومور په ګډه کې بچي تیارې د کنا دنیا ګډه ته په تسلان ژوند کې تکلیف ته سکی دو وکاله کېدو ته سکی دو, دو. تیارې دو دا لمه برزخ د دنیا د اخرت د 파ره دا, دا سیدا له مورو ګډه اگر مرسو شي گیڑ د دنیا دا پارا نوی فہاز المبتلہ فی الرؤیہ غیرہ انہا رؤیہ لا اقضا دار خوب چیزن دین بھی خیدل نشتا الہ یوم القیامہ و صاحب لا یعرف في رؤیہ ہو انہا لم تکون شیع خارجیہ اگر تدا پتا لگی لا یعرف نپی جنی فخوب کې چ ان هلمت كن شي خارجيه شداش سونه چې کومنه ز خارج نه دي او ان التوجع والتنعم لم يكن في العالم الخارجي هغه دا په نفي دا شدا التوجع والتنعم چې ده درد درد بند کېدل خوشالي دل شي دي لم يكن في العالم الخارجي دا نه دي چې کومنه په عالم خارجي کې ولولا يقظت لم يتنبه لهذا السر دے ده لکه هو د خمران ونی هر سوي و دا خارجي مار دی په ما په سر راغې خو وختې په ما په سر صحیح ده که نه بلکل دغ دا نه و نو, نو لکه دا خارجې دی او دا سو مار مارشته لړم نشته چې ویخشينو الحمد الله چې سو خوب و که وخ شو نه و نه د ته حی ته دا ده نو فسا ان یکوونه تصمیت تو حاضل عالمېعاال من خارجي حق وو من تصمیې بیر نو وید ته چې کمونه د واجه نه مونږ الامرو ی شوویلله خص الې خارجي ماران دي لړمانان دي لگا مقرریبه ده چې نوم کې خولی شي د عالم ته چې کممدنو چې د عالم نوم دی شي عاالې خارجي دا ډیر لایقت اواف سخت دی چې نو له مونږ عالرو یا کېدوشاې بسې د ک کوي چې د هر یو عمل خپل شکل شکلې شااس مخکې مقدماتو کې عاال مثال بهلو چې یو د یو عمل دلته شکل و بل په الې مثال کسه دی شکل له لکه سړی خوب کې پيولې دلو نو دلته خلک تعبير وباسي چې دا سړی علم نه نو د دی دنیا ځان شکلو شکلولو په لمی مثالې ځان له شکلولو دا را شانتي د دې دنیا د عملونو خپل شکلونه دی په برزخ کې په عالمی مثال کې او سحدیثو کې او سې او سړې او اوس کیږي ډېر بیزای خلکو ته کنزلی کوي واهلو ټکل ظلمونه کوي نو د باندې حیوانیت غالب دی کنه یت پهسه دی غاالب دی نو د په به بررزخ کې ب چې یو د دا شرم خو هغه به و ویني چا په دوبانندې را روان دی او د دنه وختې س کوې شکي اسلام ته مسلمان ته د مال ضرورت مال مال او د خمالداره مال ور او د مالو نه لګ مال نه لګو نو دی ب چې کمدنو وینې چې مال راغې او را وختې وللهسه کوي شلیداسی دا سیو دا د یوول شلی دغه ماروینیس راغه دا رداقه دا بوخلې هوش شکل څه شو بدل شو د مسلمان یقین په دې بدل شو چې فرشته دا دی راالي مانې ته پوسوکو چې مان ربکا ما دینوکا ما تقولو فی حق الرجل دا پوسوسمانه کو مالخو تک تک تک کو ما له ټیک ټیک سره ورکو جواب ورکو دا دغه یقین متشکل شو د منافق غ ترددت هغه چې کندو شي شو متشکل شو چې ها له ادري ها ها لا کافر ته تا تاسو تا پښته کنيشته تا د زال اختلاف دی دیو جن حدیثو کې کافر تذکر نه دراغله چې کافر ته بوجه مر ربو کاغذ شنه زغسې ته پښته پروبما را صاحب سبوئيه ډیر کاراته چې کمندونو چې بچاوه باندې سبوئیهت غالیبي صاحب سبوئیه وتوي چې کوم سړیبانې سببیت غاالبي نو ان هو یخې شوو سببون دی به وي چې یو سبب را روان دی ش مخرا روان دی ډړه وورسی او هغه په دوبانې حملې کوي و البخل او بخل اوغ به چې ان تنه شوو حياتتون قاب چې لړمانان دي او ماران دي په د په س لګاددي او را ک وا تشبح نو زول او متشکل کیږي اگر اكو دل د علوم فوقانيه مخکی ویلو کنه په دې انسان باندې دلته د دل دل ملکیت شته کنه په دبره نه ته علوم نازل کیږي کنه کی نازل کیږي په دبره ان علوم سکیدل نازل دل اوس حق او مل تمسکیږي نازل کیږي چې کله دې مرسو اوس ملکیت اوس غارشو نو اوس وته علوم سکيږي نازل کیږي نو آغا پا چې گیشی بیمالکینی بی دوه دو دي دا متشکل شو اقع علم متشکل شو یس الانی هی مر ربوکا و ما دینوکا و ما قولوکا فی النبی صلی اللہ وسلم دا دویم قسم دا غفلتو آل خلکو شاہ سب دا, دا دیده پارا چی کم دنو مثالو نا ذکر کل دا دیده پوی دا پارا اول اهل یخزتو دا غی بیانیوکو دویم چې کمدنو اهل سو غفلت دریم ام شاہ سب زکر کئی چه دا درمیانا گنتا کی دی چه دی ملکیت ام زعیفت خوب باہیمیت ام دم رقوی نده باہیمیت ام دم رقوی ملکیت او باہیمیت دویم چې کمدنو زعیفان دی دوارا لگا 포 اعمال سره چې کمندونو کلېو طرف ته کیږي کله بل طرف ته کیږي غاملکیتم مکمل چې کمندونو بههیمیت کی مودغم شوي نه دي چې ګینه ملکیت ختم شوي او بالکل بههیمیت سی غالیب وي او داسمری شوي چې د بههیمیت چې کمندونو بچا کی اورد نه شوهي ملکیت اورد نه شوهي د ملکیت سی وي غالیب نه اون په بههیمیت ته هم په څه شې ده ملکیت ته دواړه سیزونه په کیاولی یو طرف ته بعدې تقااضې ديشیدي بعدې تقااضې دي نفسستانیخواشات کې نو د هغې د وجه نه چې کمنو ملکییت په بهیت ک پوور ان غې اس کړی نه دی او بل طرف ته چې کمنو کشي دغه دي نو خاام خااممونظوم کو بعدات همسه کوي کوي ځې روحانی بعدات کوې کي دغه کوي دد طرف پیدا اب اهمیت اندوم رقوی شبی نه دی نو دا سې ساو ساو غونته کې شي چې مثال ذکر کوي لکه ماشوم پیدا شي شکل شکل لالکان غونټي لکه دا سي خبره باندې پوه شوې دا لالکان غونډه کې شګلي مزاج کې انوسه تي مزاج کې څه وی انوسه تي جینکو غونټه کې مزاج وي خنصه پیدا شي څه پیدا شي خنصه پیدا شي اوس چې کم نهنو پته نه لږي چې دوبانندې به شاوت د اووسیت غاالب کېږي کې شاوت د ذکورت په بیس کېږي غالیب کېږي انې بهروست کمم واله سره لکه مخک و ژ دغه شو لک شو د تا تو پته کوم یاروسیین کې دغ اوس لکانو سره ناستې چې للم تللی وو او که د خ بندې کار اوس مشيیم او س د مح محمد محمد رازیک نومي دی ک سې دی اوس نو هغ پته نه لږي ابت داانه چې دبانې به چې کمون نونسیت غالي بي که ذکورت غاليبي خو خبر داسې د چې د هر چاک خوښي نو کورواله ورته جاې د چاچی دالکانو لکان وا چې ټوپ ورته هم دا لکان وواچ چې سپل تون د چاچ دا لکان واچی او داسې ګځ را ګځ یم چې کمنو ده خو او معشمي د ته نه لږي اگر دا دا وقتی بس طول تاو جو چا تی خوراک ته مندی ووو تردی ووو راک دارک شهوتونو تای سفر دا غلا دی نو بس صرف بس منډو و ترد خوراک سره چه کمدنو کار دی نو خلک ورته جامعی محمد علی کانو آچه دیو مویگی نیچی سیما علیکن ناسا پای که چرورو لوی او نو پای که به طبیت دو نوسیت سشی سی غالب شی. د ډیر ک نوله پاسول د چا سره لکانو سره خواغ خپل مزاج پسه شو غالب شو نو خبرېته هم د چا شوکې د جینه کوغون ته سي شوکلی نته پس هم د جه کوون د سکه شوکه او دا هم د هغې خواښ کوو تبع مزاج را پیدادار شو که نه هغې طر ته لکه سو وکړهته پ بس زما بجیین نومي نو میم ځان ل د چا کوو د ه کوکوو دکه تم دې د رجانو بالکلې څه شي خارج شي دکه شانت د انسان د دلته کې سبویت ته ملکیت ته سبویت ته چمړ شي سبویت ختم شي ملکیت ته شي لاړ شي غ خپل مزاج پې شي بهدار شي چې خپل زوونه غ پې شي بهدار شي به تفصیل شال سې کوي و صفن بهيمتهم و ملکیتهم ضعیفتا یله هکونه بالملائکه دا په اوستې دا څه ونتکله کوم شابېله د ملائکه ملائکی سافل ملائکه سافل جمع کی تفصیل کړه لاسباب جبليه د وجداغه اسباب نشابدی وجد کیسې دي تبعي پیدای شي دي بیان کانه ملکیت او هم قلیلۃ الانغماس چې دغه ملکیت چې کمونه ډیر نه دی غو پښو پچا کی به اهمیت کی غیر مزعنه لها غیر پورا چه کم دنو قبول کرده نده ولا متأثرت منها او نه متأثرت شوه چه کم دنو ده ملکیتنا و او زنی اسباب کسبیه دی بی ان لابس توحارات بداعیت خلبیت چه ده ملابس شوه ده ده توحاراتو نیکو اعمالو سر بداعیت خلبیت پروحانی تقاضا بانده یعنی زنی اعمال پروحانی تقاضا کرده دی و مکنت من نفسها او زئی ورکل د چکم دنو ل الهامات اغه الهامات او بواریق ملکیت او دا چکم روحاني اعمال ل ماغه بواریق د ملکیت پړقاده چا دا ملکیت تا ماهم قبول کړي دي سنا صدام دا نه دګینی چې دای بل خبیخي قبول کړي نه دي مد اسباب جي بل یو د وجنا بهیمیت چې کمندنو عم پکښتا او دا اسباب خارجي یو د وجنا کسبي یو د وجنا پر د ملکیت پښتا فکمال لکه څنګه اندل انسانه روبه ما یخلوکوفی صورته زکران وفي مزاجه خنوصا. او مزاج خوونسا سړی معشوم لک پیدا شي او په میزاج کې چې کمو جولااتوب غون تهواملون الهات الاس او میان وي چې کمدنو هغهملاتو اخلاقو د جیینکوته لكن نه هو لا تمخدا تم کوول نه شي دشهات العونوسته منشهات تدی دوڑ فرق کولنی شي في شباب ما شوموالیږي ولی چې انم المهم حين اذا شهوه الطعام والشراب وحب اللعب دکټم کی ضروری ده چې کمند شهوت دطعام نه د خوراک سکاګته وحب اللعب او دو معشومان شومان مهمينه ده چې کمند نو دلوبو فاجري حسب ما يؤمر به من التوسم بسمته الرجال نو د دې چې کمند چلیغي موافق ده هغه چې دته کم حکم کول شي چې وسو کو د سکه مجاميع او نه بس هغه شان دي سده لګیا دلهګ ش به چې جمعمات ته ورشاده شوته وئ می نو توې چې دی علاې قبلی علامه چې کمونونه د سړه وایم تهوا ماون حانوو او دی بندېږي د ه هغه سرنه چې د من کوول چې د غې نه چې د خصو به شانې جامیما غون دا کما نو چې خلک دغ مننی لکه د وور کوو د ل بعد د زنناانونه حتىته دا شببه تر دی چېدس شي ځوان شي وه جاله تغیتې حمااج او د چکه کمونو ر خپل فخا طبيت ته رجوع وکي اسخه طبيت چې کمو هغه ته رجوع کړي نو استبد د مستقيل شي به اختيار زي هينه په غور کول د لباس د زنانو بی او تعود بي عادته هن او عادتونه خپل کې چې کمنه د عادتونه د زنانو وغلبه عليه شهوت الابنه او دو باندې چې کمنن غالب شي عقبي شهوت د چ کمنن هغه په دوبانې اوغلت خوی په دوبانه چې کمو غاالب شي و ما یفالو النساء او کو هغه کارونه چې ښځې کوي تهقلمه به کلامې هن او د د هغې خبريڅ کې شروع کې ووم یا نفسه خو تصیتته او ځانله د جنکوو نوسې کېې فاین د ظالې ک خارج من ح الرجال بالکلی د بالکول د چې کمونه د سړیتو بهس شي اوې اوښه شي فال الانسان د قران کې سان چې کمنو قد يكون في حياته الدنيا مشغولا بشهوهه د تعام او شراب او غلمه به په دنيیا کې چې کمنو مشغولی په شهوت د تعام او د شراب او د شهوتونو باندې په دی باندې چې کمنو مشغولې و غیره حمن مقتضيات التبعيه والرسم چې د طبیعت کوم سدي تقازي او رسم ماحول د ماحول چې کوم سدي تقازي دي لكنه قريب المعاخذ من الملع السافل فهذا دمرا جاء ملع السافل فرخو تعلق شتاكنا قويل انجزاب إليهم او دير قويل دي دير واغ تربتا فإذا ماتا جاء لدي مرشن ان خطاعت العلاقات در طبيعت غالاقه و در رسم غالاقه طول سشي ورجاع إلى مزاجه فالمزاج توابس شغم لكيتو فلاحق منهم وصار منهم ده ده فرشتو سرشي و اُلْهِمَكَ الْإِلْهَامَ او دا غیغونت الہام او دوشي وسعافي ما يسعون فيه او اغه سکی دل لگیاوی چې سکی فرشتي لگیاوی په ال حدیث راته جا فروب طالب ملکن یطیر فی الجنه مع الملائکه بجناحین او ګرو د پرشتو په شو او وزری دیو په پرشتو په شان د سکي الوزی وروبه مشغلها